Bara hualdiuntan parte hartzen duzu, zendako? Be, esenperen baita. Eta ustikenean iten dute, beraz ni ustikeniako okide naiz. Eta, bon, lokorki duitzen zait importante, susten gatzea orain ere, zeinta eta... Boa, bost urte... Bost urte... Uh, eman direla zentzu honean eta ez dela... Ez dela asko intzinatzen, beraz... Uh, gira momentu batean, nun uh, egiak behar sustengatu eta bere pentsatzeko manera entzunarazi. Bi eguneko baraualdi bat e, zergatik autoritatea zer ikartzena aldu olako ekintza batek? Beldani ke baraualdiak e, bizkat jendearen e, implicazioa galdetzen du. Eta ba txiki bat baina hala kontatzen duena denbora pasatzea hortan eta Uste dut dela manera bat ere lotzeko preso direnekin, eta eta gero be jendeari ere pentsarazteko badirela beste batzu gubaino egoera komplikatuagoetan eta gu erritarbe e bezala gure lana dela berdin ere berdin buru batez edo denbora pizka bat emaitea hoiai ere gustengoa erakusteko eta gizarteari ere berdin uh, holako milioek laguntzen al dute fiskat uh, gehiago komunikatzea gure ekimenak eta uh, oso uste sustatzen uh, egokia dela uh, iteko manera bezala biegunu hemen, uh, lehen uh, prentxeriko nere egiten dutena uh, topakut topaketa gune ere izan nahi zuela gunea azkenean fiskat mintzatzeko gune bai hor ba, gira eta bada jende desberdina ere eta Ba, penxatze duten bendirenak uh, apresiatzen dutela, ere, uh, ikus moldean uh, trukatzea eta ere zikat penxatzea uh, helgarrekin eta albezain bat uh, jende zabala bilduz uh, zer, uh, zer ekin menera maten alko dugun ondoko aldietan eta eta uh, hori dena uh, erritaren eskuda, beraz uh, hemen etorriko direnak, ikongi etorriak dira eta eta, orra, eta gero bakotxak ematen aldu bere ikus moldea eta berdin uh, gogo eta atrukak eta horrekin, hagian uh, uh, inspirazioa honakuken uh, ondoko ekimelentzat, eta jaten dut hori ere uh, dira holako haste baten uh, funtzioa edo. Zuek, uh, beraz hor, azpimaratu uh, duziena, azkenean da, uh, gatazka lehentasuna gaur egun presoak direla. Bai, bai, bai, lehentasuna da. Eztatu daik, guretzat eh? e, lehentasuna izan behar du, izan beharko luke, preso guzien askatzea. E, hori da e, ez dugu onartzena, legoai preso bakar batek segitzea preso negian, E, gauzak diren bezala hoai azken urte hauetan e, sekolako aldaketa izan da mohimentoan bartetik. E, e, Borrokak segitzen duen beste bide batzuetak e, borrok armatua baztertua izan da. Denak, denak frogatua izan dute, e, ez da dudaiko baztertua dela borrok armatua. Bez, e, ez da arazunik e, preso politikorik, euskal preso politikorik, e, izaiteko oraino preso negietan. Uh, presoak lehen tasuna amnistia helburu? Bai, bai, bai, arguntu hori da, eh, presuak askatu behar dira, lehenik eri dienak, balintza ukeiten aldutenak behar dute balintza pekoa askatu hukan, eta azkenean behar da amnistia zenta amnistiaren bidez eh, da zinez eh, zabaltzen eh, bake bidea, eh, bake amnistiaren bidez da zabalduko.